En aquest sentit, crec que eh, com que no eliminarem al costat de la mediterrània el perill d'incendis, perquè fa els estius calorosos, perquè fa estius que no plou i perquè a vegades fa estius que no plou que venen de primavera estàplogut molt, i hi ha molt de, molt de sota bosc i el foabosc és de molt, de, molt bon, de molt fàcil encendre, el que hem de fer el que hem de fer és ser capaços de quan es doni el foc, que tingui les mínimes, les, mínimes, eh, les mínimes afectacions possibles. En aquest sentit, totes les administracions ens hi han de dedicar, però en particular les administracions locals, que són les que coneixen, les que coneixen el, seu, el seu territori. I és per això que el Consell Comarcal s'ha posat a disposició dels ajuntaments i de fet està redactant conjuntament amb el Departament d'Interior i la pròpia Diputació de Girona, els plans de delimitació de les franges, allà on hi ha, allà on hi ha vegetació que s'acosta en, en el poble, on la vegetació s'acosta a les zones habitades, perímetres de protecció perquè el foc no pugui arribar el foc no pugui arribar a les, les cases en cas d'haver-hi foc, perquè, com deia Albert els bombers es puguin dedicar a pagar foc en comptes d'haver de protegir a persones. I això, si té algun sentit, és en aquesta comarca, perquè Té totes les característiques per poder ser cremada i té molts de nuclis de, de, de població. Té 68 municipis a l'Empordà i té 193 nuclis habitats, més quanta, tantes i quantes cases aïllades hi deu haver. Actualment se n'han redactat més de 30 de franges de, de delimitació i abans de que no s'acabi l'any no els, eh, els atindrem totes delimitades. Doncs bé, serveixi això serveixi això perquè no hi tornin a haver accidents, perquè siguem conscients de la gestió que han de tenir dels dels nostres boscos, d'una de gest gestió dels nostres boscos que ens podria ajudar també en altres àmbits com en l'àmbit de l'energia, per exemple, una gestió curada dels nostres boscos,